Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! Halló! Let's fucking go. Let's go! Jó estét, jó szórakozást a kedves hallgatóknak, Itt nálam már jó. 10 óra. Hogy... Igen. Én, én pedig a munkaidő utolsó hívása után bonyolítom le a meteort. Kicsit halk vagy, mintha távolabb lennél a... és azt írja a MacBook Pro mikrofon built-in. Igen, nekem most nem telik jobbra, itt ez a... Ilyen a hanggerő, akkor hangosabban kell beszélned. Az a te is zavarod a családot? Ö, nincsenek most itt képzeld, egyedül vagyok magyarban. Ó! Úgyhogy én nekem ilyen prémium... a ah, Ötök, szerintem itt a mikrofonnak kicsit. Itt hallasz jól? Yeah. Eh, az túlzás, hogy jól, az túlzás. Szerintem így okay. most jó, ilyen, én Rendben. Tehát itt vagyok magyarba, ülök egy hotelszobában. Bad connectivity lát, hangot hallok, ilyen kockásodást, de ezt elvileg kioptimalizálja kioptim ki a rendszer, úgyhogy nem lesz gond. Igen, magyarba igen, vagy szállodába, hány csilagos? Nem tudom. Az volt a lényeg, hogy a hotel nevében, benne az a szó, hogy Lux, luxury. <gül> <gül> Butik. <gül> Butik hotel. <gül> Ez benne van. Kérlek, tisztelette, de semmi, semmi extra, egyébként csak így most meg kell szállnom, itt így jött ki a lépés, aztán megyek vissza a svédbe. Tehát, én is szállodáztam vissza. most. Ugye nekem meg a, egy ilyen hosszabb Melyik? hétvége volt Tájföldön, Pattaja városában. Az egy ilyen tengerparti hírhet írhat Kisváros, és Miről egy hip-hop fesztivál, hát ilyen szolgáltatásokról, rengeteg ilyen hip, öreg, hip öreg, nem, nem ilyen öreg fószerek járnak oda. Öreg hip uh, Nem hip, a hip-hop az, az egy, uh, csak oda rendezték a fesztivált, függetlenül a város hírétől. Ja. És uh, ugye a fiammal ez volt az év ilyen közös programunk, hogy elmentünk ja. erre el a fesztiválra, is. Nagyon jó volt. A zene az számomra, tehát így nem akarom minősíteni számomra, tehát ez nem az én zeném. Ilyen modern hip-hop volt, ami jelentős részét nem is ismertem, de nem, nem az én műfajom. De ez nagyon érdekes volt így a fiamat ebben a közegben megfigyelni, meg ugye az ilyen köztes idők, hogy kimenni a, a fesztiválra, taxiba ülni, vacsora, akkor másnap ilyen recovery program, ugye a medencébe ülve. szól, ilyen, ugye, aki hallgatuk a háttértörténete nem százalékban tisztában vannak, hogy ugye nekem már nagy két gyerekem is van, és fiam ugye 23 éves, dolgozik Budapesten, és olyan nehéz, olyan. nehéz már dolgozó embernek ugye szabadságot kivenni, úgyhogy így, így sikerült megoldani. Ezzel csalogattam az Ázsia régióba őt. És, és, és, és egyedül ment? Nem volt nála csaj, ja. De úgy értem, hogy egyedül utazott? Egyedül utazott, igen. De ugyanazzal a direkt Bécs bankok járattal, mint amit ti is hajtottatok. Ja, yeah. aha. Na, és a pofa. bankokból meg egy ilyen másfél óra taxizás volt pattaja. Aha. Hát, végre már Odaért. jaj. Ja, ja. És ő mivel foglalkozik a fiad? Ilyen egyetemi support, ilyen administratív teendőket végez. Aha. Ő ugye nem az IT irányba ment el karrier szempontjából, hanem őt Angliában ilyen történelmi szakon végzett, és akkor ilyen egyetem ja. közeli Aha. munkát képzett magának így az oktatásban. És nagyon érdekes egyébként. Nyilván próbáltam nem így nagyon ilyen oktatósra venni ezt a pár napot, hanem inkább a szórakozás, meg a, az ilyen közelség, közelség fenntartása az volt a lényeg, de érdekes volt meghallgatni, hogy, hogy neki mi a véleménye így a, az ilyen versenyszféráról, a nemzetközi cégeknél dolgozni, meg a, az ilyen... Tehát abszolút nem vonzó az ő számára, hogy egy olyan vállalati karrierbe egyáltalán belelépjen, amiben ugye mondjuk én vagyok. Tehát így inkább az ilyen minimalizálja a stresszt, ne túl sokat dolgozni, és teljesen más szemléletmódban van, mint én. Ugye különböző generációkkal ilyen profilt asszociál az ember, hogy milyen a Millenial, meg a Gen Z, meg mit tudom én de érdekes így a családom belül meghallgatni a más szemléletmódot. Ugye nekem a, a, ah, a fogom az a millendiál a családban, akire, aki a, abba a kategóriába esik, és akkor ugye most már a dolgozó nagygyerekeim azokat lehet megfigyelni a következő következő generációban. És érdekes, mert nem tudom, így adásba is gyakran előkerül, ugye, hogy én nyilvánvalóan, Ezekkel a 12 órákkal nem biztos, hogy euh, megfelelő ugye work life egyensúlyt tartanék fenn. De ugyanakkor az, hogy el tudtunk menni ketten pattaljára, egy ilyen fesztiválra, VIP jeggyel, menő hotellel, meg mindennel. Tehát azt, azt tette lehetővé, hogy én dolgozok, mint az állat az elmúlt, nem tudom, 30 évben, és karrierem van, és vagyont halmoztam föl. De de nem, nem ez jelenik meg a gyerekben, hanem az, hogy az a lifestyle maga az nem, nem vonzó számára. Aha. De így nem is kapcsolja össze azt, hogy a kettő együtt jött, tehát hogy azért tudunk ott lenni ezen a hip hop a világ másod, másik oldalán, mert hát versenyszférában építkettük föl magunkat, vagy valami. Hát ez egy ilyen mére vezető beszélgetés, hogy hogy mivel segít az ember a gyerekének. Ez most a két picivel kapcsolatban is valamilyen szinten előkerül, hogy ugye elképesztően, tehát ez a kettő pici igazán el van kényeztetve olyan szinten, hogy ugye nem csak, hogy a feleségem van itthon velük, hanem a, akit már kedves hallgatók ismernek, ugye a házvezetőnőt, ő is őket hozzaviszi, eteti, töröli az órukat, meg mit tudom én. És egyrészt nagyon örülök, hogy egy jó életminőséget tudok az összes gyerekemnek biztosítani, de nem biztos, hogy ezzel segítek felkészülni a az életre. De ugyanakkor meg azt se lehet, hogy akkor ki kidobom őket a hidegbe, hogy akkor tanulják meg, hogy. De, de, de pont ez kell, hogy ledobod az izéről, mondom a fölsősösz, mert csak tanulnak meg repülni négy menet közben. De ott, hogy van egy ilyen, ilyen, ilyen management mondás, vagy én nem tudom, ki mondtam már ezt de a lényege az az, hogyha a gyerekedet el akarod küldeni egy céghez, hogy tanuljon, akkor veszteséges céghez kell elküldeni. Mert ott, ott megtanul kreatívan gondolkodni, meg ott megtanulja, hogy, hogy, hogy lehet ott optimalizálni, meg, meg dolgokat jól csinálni. Hogyan is, hogyha elküld egy nyereséges jól menő céghez, akkor csak az arcát fogja növeszteni. Bár ténylegesen. Úgyhogy azt jelenti, szerintem ha a, a, a nehézség, a kegyetlenség az általában pozitívan befolyásolja, pozitívan építi valakinek karakterét. Ez, ezért jó egyébként, hogy, hogy átmegyünk a, a, a nehézséken, mint emberek. És tudod, Bizonyos szempontból el, a, teljesen egyetértek ezzel, és ugye én is azért kezdtem keményebben dolgozni, mert akkor elkezdtem az első feleségemmel ugye az életünket építeni, én semmiféle pénzügyi támogatást nem kaptam a szüleimtől, és ahhoz, hogy Lakásunk legyen, meg utána, hogy a gyerekek is gyorsan jöttek, hogy ezt tehát lehessen működtetni, ahhoz nekem hajtani kellett, és motollát. Jaj, ja. de ugyanakkor meg abba is hiszek valamilyen szinte, hogy nem, nem, nem az a feladatunk, hogyha itt most ilyen posztapokaliptus, ap apokaliptikus világ van, hogy erre felkészíteni a gyerekeket, hanem az, hogy amennyire csak lehet, így egészségesen egy ilyen valami szintű, ilyen magabiztos érzet legyen bennük, hogy hát engem szeretnek, a szüleim szeretnek és támogatnak, van egy biztonsági érzetem ettől, és ezért be tudom vállalni a világnak a kegyetlenségét, meg a hidegségét, meg minden, mert legalább van ez a, az otthon, otthon melege, meg a szüleim szeretete, meg minden. Aha. És lehet, hogy akkor könnyebben fel tudják dolgozni a csalódásokat, meg a sikertelenséget itt-ott, ha legalább tudják, hogy ettől függetlenül a szüleim szeretnek és értékelnek így. Szóval szerintem valamilyen, tehát nem lehet ezt így sarkítani. De nyilván az a, azt látom, hogy a gyerekeknek ugye van lakásuk, ugye mind a kettő nagyobb gyereknek, és tehát ez egy más kiindulópont és nem indította be a rakétát a seggükbe, hogy akkor most hajtani kell. Lehet, hogy ezért, mert kaptak egy ilyen kiindulópontot? Ez, ez egyébként érdekes téma, ami, ami mind a kettő, tehát az ex-feleségemmel is, meg a mostanival is előkerül időnként beszélgetésbe, hogy ugye én úgy indultam, hogy semmilyen alap segítség nem volt a szülőktől, és ezért éreztem, hogy hajtani kell, de miért kell ugyanaz az útvonalon végigmenni a gyerekeknek, ugye? Az anyáknak az a véleményük, hogy adjuk meg, amit lehet az elején nekik, hogy ne ugyanazon a szívós 15-20 éven átmenjenek, mint mi. Hanem azért, hogy magasabbra induljanak. Hát szerintem, szerintem pont ez a lényege, hogy, hogy ha megkapnak valami anyagi javakat, és az segítnek, Hát nem feltétlenül van így mindig. De... Jó, szóval fordulj oda de. a feleségethez, mikor körülötted lesz éppen, és beszéd meg vele. Én azt gyanítom, hogy neki is ez a támogatás szemszög lesz, mert... Persze, mindenkinek ez, tudod, hogy ez teljesen általános, tehát hogyha a szülőknek van mit adni, akkor adnak a gyerekeknek, mindenki, akármilyen elkényszerett gyerek vagy nem, akkor, akkor a szülőknek ez a feladata. És ilyet is láttunk, akik adnak lakást, vagy valamit a gyerekeknek, és a gyerekek tudnak vele élni, és látunk ezt is, hogy adnak neki, és nem tudnak vele élni. Uh -huh. Tehát mind a kettő félére van, és vannak olyan gyerekek, hogy tisztelettel beszélnek a szüleikkel, és vannak olyan gyerekek, hogy nem beszélnek tisztelettel a szüleikkel. Pénz ide vagy oda. Pénz általában hajlítja ezt valamelyik irányba, ezt az egész dolgot. Ja. Minden esetre most, tehát így azt próbáltam, ja, és a történethez tartozik ugye a nagylányom meg, az előző héten volt itt nálunk Hongkongba vendégségben, úgyhogy most mind a kettő nagy gyerekkel tudtam kis időt tölteni, és tényleg arra nagyon odafigyeltem, hogy ne ilyen oktatós szülő sztorit adjak elő, hanem csak így élvezzem a társaságukat, és ez tök jól jó működött. És ugye te is benne vagy abban, hogy most ilyen ugye, relatíve kis gyerekek vannak körülötted, és meg kell, hogy mondjam, hogy elképesztően élvezetes Intelligens felnőtt gyerekekkel kommunikálni. Ja. <laughs> tehát ilyen komplex témákat meg lehet beszélni velük, meg vicces a véleményüket meghallgatni, meg így közös élményeket. Tehát intelligens, ja, ja, nem ja, lebutítva végigcsinálni. Egyterűsítve. Le, Igen. Tehát így ja, ja, ja. Tehát egy nagyon pozitív élmény tud lenni. És, és figyelj, te, aki, aki, aki két ilyen... Tehát most úgy, úgy, úgy képzelek el, mint egy ilyen, ilyen sejket, olajsejket, aki közlekedik, és akkor mögöttem mennek a nők, akik tudják, uh hogy -huh. le vannak a fejük fedve ilyen izével csadók. Uh -huh. ne, ne, neked most két feleséget kell és az olajsejtek ellentétben lehet, hogy itt az igényen egyfajta ilyen, ilyen joystickos, mikrokapcsolós joystickos kézi vezérlési üzemmódot. Tehát, hogy vannak -e ebbe kihívások, hogy, hogy így a két nőt szinkron, szinkronizált valamilyen szinten, hogy most. Hát Mi történt? Ugye és az ex-feleségemmel ex így nagyon jó a, a kapcsolat, meg minden, és ő, ő tett a közös téma nyilván a két nagygyereknek a működtetése. Uh -huh. És akkor például ő vitte ki a fiamat a Bécsi reptérre. Szóval ez tök jó működik. De amikor sejként képzelsz képzelszel, akkor azt mondd, hogy a feleségem meg a házvezetőnő mögöttem? Hát lehet, hogy a három nők így, így, egy körülötted, így, tudod, és akkor úgy, megjelensz a reggeléző azt, és aztán, hogy ott hároman ott ilyen lefedett fejjel. Ez szintén érdekes téma egyébként, hogy ugye nagyon sok nő van körülöttem, tehát így a, a gyerekeim ugye három-egy arányban lányok, és mennyivel másabb késztetést érzek, amikor a nagylányommal beszélek, vagy a kicsi lányokkal beszélek, versus sokkal motiváltabbnak érzem magam, hogy valamiféle ilyen iránymutatást, vagy noszogatást adjak a fiamnak. Tehát ez valamiféle ilyen az mit járják, hát hogy szeretném, hogy ő mint férfi legyen ja, menj Azt is szeretném. De hogy ő hogy valamiféle ilyen karrier motiváció is legyen benne. Nem tudom, valamiért, biztos ez valamilyen kulturális örökség dolog, de ugye érzem, hogy neki nagyon kéne. Hogy, hogy ez engem mondul. annak idején rettenetesen frusztrált, hogyha apám ilyen, ilyen konfigurációban bármit csinált, hogy, hogy tudom, mikor én egy ilyen sután közeledtem a nőkhöz, Aha. mint egy ilyen, egy ilyen, nem tudom mi, ilyen megriadt őzgida és után közelett a tud, Bemegyek a boldos, és nem merek megszólalni, tudod, ilyen az mm. a, a kategória. Tehát ott 18 éves gyerek. És uh, és a próbát nekem is segíteni, arra emlékszek. De aztán csak látta, hogy mekkora balfasz vagyok. Mm -hmm. uh, és, és az, hogy az, hogy amikor próbál nekem segíteni, akkor mindig egy kicsit ilyen furán éreztem magam, hogy, hogy, hogy tudod, ilyen kínos volt nekem valamiért. Ez Próbáltam elkerülni ez a ezt a helyzetet. Tehát. Igen, hogy, hogy, hogy oda mész, hogy fiam, menjünk a és akkor ő kikészül ezzel. Gondolj bele, hogyha még nyomsz egy figurát is a táncparket közepén. Nem, nem, nem, ilyenre nem kerül soha. Most megmondom, hogy kell a csajokat leszólítani. Figyelj oda Neked volt ilyenet, hogy, hogy uh, szórakozóhely csajtól megkérdezted, hogy akar-e, meghívhatod egy italra? Csináltál ilyetben? Így volt az első feleségem. Igen? Aha. Én nem sokszor, de csináltam, és meg kell, hogy mondjam neked, hogy az egy igazi férfi próba az életbe. <gül> tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezt, tehát az, olyan szintű ilyen megelégedettséget, vagy nem tudom, sikerélményt biztosította a végén, tehát amikor a csaj elfogadt, és meghívhattam egy bitomé itt és utána beszéltél vele valamennyit. Tehát ez nekem valami hihetetlen élmény volt, hogy, hogy nem mertem sokszor megcsinálni, de egy párszor összejött életemben az, hogy és nem hajtottak el. Érdekes mondom, hogy abból néhány kísérletből nem hajtottak el, addig aranylövéseim voltak. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy én mekkora menőcsá vagyok, mert a legtöbb nőt nem mertem megszólítani egyébként. Mm. Tehát ilyen balfasz módon ott ügyött, nekem, a fickót Nekem izében. egy ilyen késői lendület volt ebben a témában, mert amikor késői. az első, első házasságomban ilyen nagyon meredek helyzet volt, és fe, felismertem a helyzetet, hogy ami alapfeltételezésem volt, hogy hiszen pap előtt, meg, meg államszervezet előtt kijelentettük, hogy összeházasodunk, és örökre úgy marad. Tehát fel sem bennem, hogy ennek valaha vége lehet, ugye az első házasságnak. És amikor ott így remegett a léc, az volt az az idő pillanat, amikor egy ilyen nagy helyzet volt, és így teljesen ilyen átkapcsolódott a, a gondolkodásmódom. És attól a pillanattól kezdve, bármilyen, akár a munkahelyemen, kolléganőkkel, akár egyéb helyzetben, egyáltalán nem próbáltam semmiféle italra meghívni, vagy akármi, csak hogy minél többet beszélgessek nőkkel, amit eddig, addig a pontig gyakorlatilag szinte elkerültem. Tehát ott átváltottam egy olyan módról, hogy nekem csak az az egy nő létezik az életem, és senki másra nem beszélgettem felszínes dolgokon kívül, és attól az idő pillanató kezdve meg így teljesen átkapcsolódott az agyam és a szervezetem, és amikor lehetőség adódott, akkor szóba elegyedtem nőkkel. Csak hogy valószínűleg ez egy ilyen önvédelmi reflex, hogy ja, hogy ez így van, akkor jobb, hogyha ezt a szkilt képíti az ember. Igen, igen, nem rossz egyébként, hogyha nem vagy balfasz az életben, hogy úgy mm -hmm. mondjam. De erről, a, erről mondtad, hogy összeházasodtatok a Ize, uh, polgári esküvőtök volt, vagy valami. És uh -huh. képzeld el, hogy én most beleakadtam egy ilyen magyar reality show-ba, amit konkrétan tévében megnéztem most itt Magyarországon, amit egy Dán ötlet alapján, vagy Dán show alapján készítettek, Az a címe, hogy házasság első látásra. És képzeld el, hogy az a koncepció, hogy két ember, egy férfit meg egy nőt összeadnak, tehát kiválasztják ott a háttérben, hogy ki lesz az a kettő, nem ismerik egymást, soha nem látták egymást, és konkrétan fölöltöznek, és házasságot kötnek, de for real. Tehát a uh -huh. összeadják őket igaziból, és akkor fogják meglátni magukat csak életükbe először. Uh -huh. És az egész téged is úgy szara, hogy van én szerintem, bárhogy valamennyire érdekes, de az egy nagyon őszinte dolog tud lenni, amikor ott életükbe először meglátják az embert, aki most össze fogsz házasodni és tudod, első pillantások, ahogy ránéznek, és tudod, így, így, tudod, így, így, így evaluating-eli. Oh, az, no! Az, az ott őszintén visszajön az arcokról. Meg, meg tudod, uh -huh. ilyen, így, rokonságot is tudod, elhívják, és akkor ott azok is ott vannak, és a rokonság így hamarabb meglátja őket, és aztán megjön a csaj, meg a faszi, és akkor összeizének. És van egy ilyen pont benne, amikor kell mondani, hogy össze, igen, elfogadod, és akkor, és akkor igen, kimondják ezeket. Eddig még, amit én láttam, mindenki kimondta, de nem néztem olyan sokat meg. És a poén benne, hogy eddig kivétel nélkül mindenki elvált. Tehát az összes ilyen izé Most a harmadik évadot csinálják, de valószínűleg itt is el fognak válni. És nagyon súlyos esetek vannak benne. Tehát <gül> ilyen, ilyen, ilyen, hogy a nézegeted, hogy, hogy milyen tehát, ó, úristen, tehát értem, hogy miért nézik az emberek ezeket a reality de nekem ennyi elég volt belőlük Dán koncept. Szóval el tudnád képzelni magad egy ilyen reality show -ba? Hogy bemész és valami nőt kiszemelnek neked, és össze kell vele házasodnod, és ott fogod meglátni először. belőször. Hát preferálnám, ha ezt nem kéne. <gül> <Te> Ez egyébként <gül> érdekes dolog, ugye a csomó kultúrában hosszú hagyománya van ezeknek a arranged marriage dolgoknak. De az nem teljesen arról szól, hogy ilyen random módon ugye válogatnak kettőt, hanem legalábbis a szülők így kaszt, meg pénzügyi helyzet, meg lokáció, meg egyéb szempontból ezt kompatibilisként értékelik, ha nem feltétlen romantikus oldalát nézik a dolgoknak, hanem inkább a praktikus, praktikus. Old, De van valamiféle ilyen assessment ugye, hogy van -e ennek értelme vagy sem, tehát ez nem teljesen ilyen eset, de hogy full, csak így, random, nyilván nem is, sőt, <tos> sőt, tehát <tos> így, ez egy nagyon messzevezető téma egyébként, nagyon messzevezető téma, és nem feltétlenül kell most megbeszélni, de az egész házasság dolog, ez egy nagyon komplex téma, tehát így, ugye volt egy, egy hosszú időszak így, a, ami, ahol kulturális, meg gazdasági szempontból értelme volt annak, hogy egy ilyen emberi pár az egy családot alkosson, és ők ugye műveljék a földet, és csinálják a gyerekeket, akik utána művelik majd a földet. De szerintem a jelenlegi kulturális és gazdasági helyzet radikálisan más, és így az is egy apró részlet, hogy sokkal tovább élünk. Ugye nem az van, hogy a 5.-6. gyerek után Random meghal a feleség, vagy mondjuk a eke egy megy a fickónak a, mit tudom, nyakába, és akkor az hal meg, vagy valami, hanem sokáig élünk, és akkor ami nem ilyen hosszabb távú módra kialakított koncepció, azt próbáljuk így. Szóval nagyon, nagyon komplex dolog. Uh, igen, most már kicsit átalakult a szerepe a, a, az akkori szerepekhez képest. Itt most már máshogy, máshogy néz ki a dolog egyébként. A, ami de... ig egyértelmű és továbbra is releváns, hogy azok a gyerekek nyilván jobban teljesítenek meg egészségesebb szellemi állapotban vannak, akiknek van ugye apukanyuk, aki rendszeresen körülöttük van, foglalkozik velük, ugye más-más szerepben próbálják az ő nézőpontjukat Nem, ugye. Ugye alakítani, de, de régebben ugye ez is egy ilyen nagyobb, nagyobb közösségbe történt, a volt voltak a nagyszülők, meg az unokatestőjek, minden ilyen falu, meg törzs, meg ilyen közösségi összefüggésben működött, és ugye ez a családműködtetés a dolog, ez is így leredukálódott ugye erre e, ilyen apuka, anyuka, két gyerek, vagy másfél gyerek konfigurációra, és akkor mindenki ezért sokkal nagyobb teher is van. Szóval nagyon komplex dolog ez. Uh, igen. Én, én, én beraknám neked közbe ide a, a, a, az egyik nőt ebből a TV műsorból, és most uh -huh. meg, hogyha őt uh, sorsoltak volna össze, és ott meglátod, hogy akkor vele kell házasságot kötnöd, akkor mi lett volna a válaszod? Szóval berakom uh -huh. ide a Meteosolózba is, hogyha föltölti ez a... Izé. Megle megjelent, nem jelent meg ez a... Hát, lehet, hogy. Jel nem jelent meg. Az Isten itt. Várjál? Akkor linket küldöm el. Igen, ja, csak rakd be ide nem a messenger csatba, aztán hagy szól. Igen, igen, ezt meg tudod kattintani. Tehát a, a hallgatók is meg tudják majd nézni. A fekete hajú nő. Ez volt az egyik szereplő, akit néztem. Uh, és itt uh, jelent meg. Tehát így kell képzelni, hogy, hogy ilyen Aha. karakterek is előfordulnak. De hát, oké, okay, lehet, hogy így... Nagyjából így a külsejéhez az embernek hozzá lehet szokni, nem? Tehát így inkább tett az, hogy milyen egy beszélgetés vele, milyen a érzéke, a... hogyan tudja a nehézségeket leküzdeni, mennyire türelmes Na, ugye, vagy azért, türelmetlen. Azért, azért. Tehát Igen. a személyiség az mind körülbelül tízszer többet számít. Nyilván kell, hogy esztétikailag az Hosszú ember... Távon. Igen. Hosszú távon vonzónak találja a nőt. Nem, nem úgy értem, az... hogy, hogy hosszú, hosszú távi, távú kapcsolati stabilitáshoz szükséges az, hogy, hogy, hogy ezek a, a nem külső jegyek rendben legyenek. Uh -huh. Tehát, hogy tudd, mondtál is, nagyon jó példa konfliktust, hogy kezeli például, hogy megoldandó kihívást, hogy, hogy kezel. És ezek, hogyha nincsenek meg, akkor akármi, akárhogy nézhet ki, hát egy pokol lesz az életed, konkrétan uh -huh. pokol. Uh -huh. ilyen, ilyen, ilyen, és e e ezek a, egyébként egy-két egy-két, és, és van egy nő a fejemben, ebben a sorozatban láttam, és, és nagyon gáz, tehát ő, ő néz ki káz, káz a legjobban az összes közül, én szerintem, és mégis annyira brutálisan uh, rossz, negatív személyisége van, hogy, hogy én tényleg nem tudom elképzelni, hogy hogy, hogy, hogy lehet vele együtt élni, tudod, ilyen, ilyen. Tehát az azért több kell, hogyha valaki együtt éljél. És a másik az, hogy mind a két félnek szerintem kell forgácsolódni az évek során, tehát fejlesztened kell magadat. És nem, nem tud a másikat fejleszteni, ez, ez egy ilyen szörnyűség benne, hanem csak magadat tudod fejleszteni. És ha magadat fejleszted, akkor lehet, hogy a másik is fejlődést fog majd hozni. És lehet, hogy nem. Úgy kell elfogadni bizonyos dolgokat, hogy azok már mindig úgy maradnak, baszki. Mindig az a dolog ugyanúgy lesz. És ilyen, hát nem tudom, nem tudom, mi hozna el ebbe, ebbe, a, ebbe az egész dologba. robotok Tehát lennének robotok Akik... Tesz? Hány napja amikor... vagy egyedül a hotelben, jósi <laughs> Nem, most megyünk, a családomattól távol vagyok egy ideje, de Hotelbe csak ma érkeztem, szüleimnél voltam, de visszatérve Elon Musk csinál a szexrobotokat, képzeld el, és akkor mondjuk 5000 dollári vehetsz egy szexrobotot, és akkor azt mondod, hogy nekem most lesz három az meg, és akkor tudod így berakod őket a szekrénybe. Az egyik azt csinálhatja a mosást, másik mosogat. Ne, fősz. ezek szexrobotok. Ezek nem izé főzőrobot. Hát de, vagy úgy érted, hogy, naponta hogy háromszor szeretek enni. <gül> <gül> Tehát <egy főző gül> egy főző robot, prioritások. De. De tudod, fie, van három szexrobotod. Egyébként nem igen, csak egy... kettőször, de a poénél. Igen. Tehát van három, tételező, hogy van három szexrobotod, meg van egy főzőrobotod. És akkor azt csinálod, hogy azt mond a főzőrobotnak, hogy tudod mit, ma te is szexrobot leszel. És <sítható> <sítható> akkor... Mert kielégíthetetlen vagy. És akkor... <sítható> <sítható> Én absz... hát, Józsi. nem, én abszolút kielégíthető vagyok. Igen. Három, három szexrobottal. Neked... Vagy, vagy figyelj, mi van akkor, hogyha van három szexrobott, amit 5000 dollárért vettél, és akkor a második szexroboton azt mondod, hogy én most már nem kérek ma többet. És akkor a harmadik szexrobottal mi lesz? Hát szerintem ketten is tudnak főzni. Vazek. És mi van akkor, hogyha olyan technológia lenne már rendelkezésünkre állva, hogy Instagramon egy profilt megmutatsz az AI-nak, és arra leformázza neked a szexrobotot. Tehát konkrétan így benyit az ajtón, és ott van az a nő, akit az Instagramon megláttál. A kérdés nem is ez, hanem a kérdés az az, hogy milyen társadalmat csinál ez ezek után. Tehát eleve megjelent az Instagramon, ezért pucérkodunk, dolog. Egy, kettő, ezt meg tudod kapni 5000 dollárért, legál, legál, az milyen társadalmat fog készíteni. Képzeld hogy a női lakosság egy nagy része gyakorlatilag teljes mértékben kizáródik a a szexualitást De miért? Nem is tudom, hol kezdjem, hogy mennyire rosszul gondolkodsz erről a témáról. Nyilvánvalóan nyilvánvalóan aki Legjobban jár az a nő társadalom. Nyilván nekik is lesz egy kitartó szexrobotjuk, akinek nincs olyan limitációja, mint a férfiaknak. Egy, kettő, Egész este. végre, érted? Nem kell hazamenni, érted? Végig csinál ő is egy tízórás munkanapot, aztán otthon még főzni kell a hülye férjének, meg takarítani, meg mit tudom én? Lófasz, nem kell, nem kell nyilvánvalóan a női társadalom sokkal jobban jár ezzel, és mi vagyunk hajban. Ebben a részében igen, de mi lesz velünk, mint embereket. Elon Musk mondja, hogy ki kihagyja, kifogy az ember. Tehát csökken az Amúgy is. A... Tehát azáltal, hogy az emberek tanyáról, nagyvárosokba költöztek, és ugye a gyerekek már nem arról szólt a dolog, hogy akkor legyen az olcsó munkaerő, aki a farmot működteti, hanem drága gyerekek, akit a városba iskorába kell járatni, meg etetni, meg mit tudom én sak, izére, szakkőre meg mindenre hozni, vinni. Tehát az csak a púpa háton. És nem lesz szükséged 5-6 gyerekre, mert jó az egészségügy, egy-kettő, nem kell a free farmhand, ugye, aki dolgozik neked, hanem az csak egy ilyen költséghely. Tehát Mi a free farmhand? Mi, hát, mi, aki ingyen dolgozik ott a farmon, ugye, neked meg ja. kénytelen. Tehát így most is dráma ilyen az összes ilyen, ugye Kínáról sokat hallani manapság, ahol mindig féltünk, hogy az az a legnagyobb növekedésben mutató ilyen ország, meg társadalom, meg minden is, akkor mi lesz? Indiába is, tehát hogy így elkezdtek városokba költözni, ott is így visszafordul a termelékenységi mutató, ilyen család per gyerek dolgok. Tehát így ez, ez a robotok nélkül is egy ilyen lefelé tendáról a robot az szerintem. ez az egészet még hozzá. Hát nem tudom. Én számomra így, most így belegondolk, hogy ez egy guztustalan dolog egy ilyen robotot megdolgozni. Tehát én erre nem vágyom, ne haragudj. <tos> Figye, itt van a legjobb Sony digitális fényképezőgépem, és az elmúlt egy hónap, hogy itt, volt a, itt voltak a gyerekek, meg mit tudom én, vég a régi ilyen film, fél, analóg fényképezőgéppel fényképeztem, és jó volt így ezeket az ilyen régi módi, hagyományos dolgokat kielvezni a család összefüggésében. Nem, nem feltétlen az AI, meg a robotika, meg a digitális társadalom, Szerintem ez egy katalizátor lesz majd a társadalmi problémákra. Nem, nem, nem lesz olyan benned, hogy oda merjél menni egy nőhöz a diszkóba, hanem egyszerűen 5000 dollárt összegyűjtesz, megkapod a szexrobotot, és akkor az ott el vagy otthon. És ez probléma. Ilyen ez probléma lehet, lehet az tartani, fúj. Lehet, hogy lesznek hát Lehet, tartó. hogy ilyen self-cleaning. Self hát figyelj ki, még azt megcsinálja magának, amit kell. <laughs> cleaning programot lefuttat. Addig te az még kicsit. Tudj. És akkor uh, uh, hát vannak ilyen nézek most már, én is gondolom már kicsit fáradtabb vagyok, és vannak ilyen elképzeléseim adott esetben. <síns> és néhány napja, ugye egyedül Nehéz, úgy nehéz. Ettél valami jó magyaros ételt? Nem, nem, nem, nem, nem volt erre kihegyezve a, a dolog, úgyhogy csak ilyen, semmi, semmi hát figyelj, tegnap ettem egy, egy Vega töltött káposzta, töltött káposztát, ilyen gombócok töltött káposztamozok, hasonlított az eredetire, de voltam Aha. annyira teljesen oda érte, de figyeljek, érdemes kipróbálni egyszer-egyszer. Aha úgyhogy nem, nem nem mentem. Most gondolkozom hogy ma este valamit ki kéne mennem, de egy magamban... menki, menj emberek? ki, menj ki, nem, nem, nem, hova? menj ki. Egyedül, Na, e egyedül is egyéb valami finomat. Mondjuk, amikor, amikor Japánba szoktam lenni, az, az uh, olyan ország, ahol nagyon sok ilyen egyedül élő van, és úgy egy csomó étterem, Nők. majdnem minden étteremben vannak olyan uh, asztalok, ami direkt ilyen egy usernek van kialakítva, hogy ilyen pult, meg mit tudom én, és ott teljesen adja magát, hogy egyedül is tudsz menni, enni valami finomat. Mondjuk tényleg ilyen hagyományosabb éttermekbe bemész, és akkor egyedül leülni, egy ilyen kétszemélyes asztalhoz az ilyen depressziós Most, élmény lehet. Igen, én, én, én áh, nem tudom. Én mindig... Uh, sőt, egy ilyet beadni telefon nélkül, tehát, hogy, hogy bemész egy étterembe, leülsz, és nem telefonálhatsz. Tehát azt szerintem... Uh -huh. Mi is volt ennek a neve, amikor nem veszed el a telefont a repülőgép az, az a, hogy hívták ezt? Roadoging. Roadoging. Igen, tehát roadogingban végigcsinálni egy éttermet, az is elég kemény, mert ugye, ugye, nincs dolgot. Tehát most mit néz? Az embereket nézed? Vagy mit néz? Tehát amit nézned kell. Ez, és... ez meg néha ilyen, ilyen zavarbejtő, hogy a, miért néz ez a faszialról az asztalról, nem? Tehát ti nem igen, is akarod, igen, hogy, hogy nem, zavarba nem, nem, a sokáig a tekintetedet, mert az ilyen hülyén néz ki, hogyha valakit nézel, ott bámulsz. Bemész az ételem, és ott bámulott az embereket, meg én tudom, én ilyen megjön a jó nő, todi belép az ajtonskodt nézetben. És rájössz, hogy, el... <gül> <gül> Úgy, hogy sasszézik. a robot. Úgyhogy elmegyett el, el sasszézik. Ez tök úr. én már kiöregettem ebből. Én már csak itt a vonszolom magam én is előre. Csak így Eszemvédőt, hogy még valamit meg is kell csinálnom a munkával, mert ezt elfejtettem. Most egy gyors, uh, még elkezdtük fölvenni az adást, de valamibe fog Aha. nekem még, még akadni. Uh, Rendeljél valami de finomat. Dehogy is. Felhozzák ide a szobába, horroráron. Uh, szájlót te láttad az első szízont? Akartam mondani, hogy elkezdtem pont a szájlót nézni a repülőúton kifele, úgyhogy három epizódot láttam belőle. Azok az És nagy, az első Igen, az első szízonből is. Egyrészt tetszik tök érdekes, vagy minden, de furcsa, hogy a fallout egy epizódot láttam, de az is, mintha majdnem ugyanilyen lenne. És akkor miért van kettő ilyen nagyon hasonló sorozat? Ja, yeah, ezt azt nem, nem láttam. Én a, a, a szállót láttam csak, fallout nem. <gül> és a, szá, a szájló most előtt a következő season, másfél év késés, vagy másfél év szünet után, és már az első két rész van fönn, és azokat megnéztem. De... Tovább, tehát ez végig ilyen eléggé depresszív lesz, vagy időnként vannak ilyen feszültséget kiengedő pozitív cselekmények? <haz> Én szerintem érdemes végignézni, és, és, és, és jó, jó, a, jó a vége az első szízonnak, és akkor utána várja az ember. És neked jó lesz, mert akkor egybe el tudod kezdeni nézni a másod. Nincs az a másfél év cliffhanger neked, úgyhogy ja, egyben ja. el kezdeni csinálni. Úgyhogy go for it. Én szerintem az a jobb darabok közül volt ez a szájló. Nekem tetszett, szóval én nézem a következőt ja, is. Azt, azt hiszem folytatni fogom. Viszont itt még, még, még ez a... Média nem ajánlat, vagy ajánlat? Ez a Wolves. Igen, a Brad Pitt, George Clooney, akik 60 évesen... <gül> nem, fi... Láttad? Wolves. Nem, nem, abszolút nem érdekelt, abszolút nem érdekelt hát, ez akkor a film. Akkor, akkor elpuffogtathatom a spoilert belőle. film.